який ж гадав мої слова, пане Хмельницький. Ай, жежі, вгадав. Давай вип'ємо за твоє здоров'я. Далі було так, як і в моїй думі. Барабаш упився до втрати змислю. Я зняв з нього пояс і шапку, дав димкові своєму і велів скакати до Черкас. Показати пані Барабашеві речі її мужа і виманити в неї королівські листи. Авранці Барабаш, оквигавши, похопився за поясом та шапкою. Але я сказав, що не отримає їх до кінця гостини, бо ж не годиться відпускати такого гостя дорогого, ще й не почастувавши як слід. Приличий не до самого вечора. Та, власне, день був такий нахмарний, що годі було й розібрати, де воно ранок, а де вечір. Нарешті прибув Демко і підморгнув мені. Мовляв, все гаразд, пане сотнику. Я ще почастував мили гостей стояним медом на прощання, віддав панові Барабашеві його шапку і пояс, обдарував усіх, випровадив за ворота, а сам мерщій кинувся збиратися. Не став ждати нового дня, бо що козакові ніч чи день? Степ йому буде постіллю й прихистком. Побратими мої збиралися звідусюди, зготовлені до сього. Позаду в них були цілі віки. Ти що їм якийсь перехід у днів кілька? Степ лежав перед нами розмоклий, сумно засльозаний. Річки вийшли з берегів, всі вибалки поналивались водою. Навіть верхівцям тяжко було братися цією бездорогою рівниною. Вози ж застрявали щоразу, довелося кидати їх, а самим летіти без спочинку. Так за чотири дні переміряли ми велетенську рівнину і вже були там, де треба. Ще й поспівали собі бадьора і, мов би, безтурботно. «Ой, що будем робити? Нема козакам по черці горілки, де взяти?» «Де гей же, де взяти?» Чи хто міг би уявити такий перехід за чотири дні, яких же до людей треба було мати, щоб перескочити незмірні степи, де навіть згуку мирає між могилами? Кому про це розкажеш? Я став складати в думці лист до Матронки, лякався звернутись до неї, почуваючись, провиненим за те, що не міг захистити її. Та водночас і не можучи втриматися, бо слово народжувалося в душі, рвалося з неї, мучило мене і катувала, Найпрекрасніша і найвеличніша Матрона, пані і добродійко моя, Матронька, коли в години недолі моєї, Трапляв я в роздорозі світом і судьбою, І всі молитви мої безплідні спадали З глухих і байдужих небес. Чи ж не ти стала моїми небесами І світлою тінню в пітьмі мого мученицького життя? А тепер покинув тебе на згубу, Немічний і розпачений, Втікаю в сподіванні рятунку для себе, Для тебе, і для землі всієї. Чи ж справді це моя надія? Шкода говорити. Земли моє нещасно, І нещасні діти твої. Кров людська бризкає в небо, І добризкає до самого Бога. А він купає в ній ноги свої, І мовчить. Велике мовчання степу над нами, І стишки, знані і незнані, невидимі навіть для Всевишнього, вгадувані і відчувані самими лише мудрими кіньми. Тільки прослідок звіра знаходимо часом. Та божище давні кам'яні по степових могилах німуючи, як моя душа. А де ж моє божище? Де есфір жалівниця, що визволила мене з неволі старостинської? вкинувши в ще більшу неволю і гріх. Чом покинув її? Чом не вирвав з рук брудних на волю і в простори неміряні? Ой, вийде, вийде, не бійсь морозу, я твої ніженьки в шапочку вложу. Згадуй, як любила ти мою шапку, як привертала її до грудей, як цілувала, боже праведний, Душа стогне, а я заганяю ті стогони назад, та мую, мов крові з рани. Матроненько! не листа стогін, і розпач, і кривавлення серця. Куди й кому таке відійшлеш? Я складав той лист у думці, в думці він мав і залишатися. Що було в наших душах. Ми відважились на смертельний зрив з усім, що мали. Стали відчахнутою гілкою Від дерева ріднизми. Ще не здобувши майбутнього, Ми відкинули все минуле І те, що чого можна було б доторкнутись рукою, Але ми відсмикували ту руку, Ладні спалити її, Як муці з цивола Хай звогнеться, Звоглиться і спопиліє, Але не спонукає до покори, Бо нам немає вороття. Згодом через багато літ Неприязний до нас письменник напише про цих людей слова образливі. Дикі запорожці танцювали коло вогнищ, кидаючи вгору шапки, палячи з пищалів і п'ючи квартами горілку. А далі. В місті чабани заводили щораз голосніше хороводи, а запорожці палили з самопалів і купалися в горілці. Чому би не написати, що купалися в сльозах, а Україна тоді купалася і в сльозах, і в крові, і, може, це найбільше сприяло мені. І той неправедний не зможе не віднотувати цієї обставини.